Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM. Leața. bună dimineața. Bună dimineața. dimineața. Publicăm astăzi pe libertatea.ro o înregistrare foarte interesantă care arată cum a urmărit guvernul oamenii care au demonstrat pe 10 august anul trecut împotriva guvernului. Care e povestea? Pe scurt, acum trei săptămâni libertatea a publicat o informație potrivit că agenția de presă națională publică Agir Press, a furnizat toate imaginile pe care le avut pe care le-au dat cei nouă fotoreporter și cameraman care au fost prezenți în piața Victoriei în toate punctele, toată ziua respectivă a, a mitingului, le-a furnizat poliției. Acolo nu erau doar imaginele care fost difuzate, publicate în ziare, luate de la GERPES, nu, nu, totul, brutul, cum se spune în termeni uh -huh. jurnalistici. De ce au cerut... Fel, în sensul în care se pot face o mie de fotografii la un eveniment, acum că fotografia sigur. e digitală și pe un card în cap, exact. da, și mă cu toți rog. oamenii de acolo poți să-i Pentru că, să scuze am văzut un răspuns al unui director de la Ager Press da. care a zis, păi oricum noi am pus pe flux pozele. Păi, sigur, ați pus una din 10.000, e o exact, diferență. Exact, sau una din 1.000, să zicem, da. cu proporția cam... În fine, bun. E, de ce au făcut asta la vremea respectivă? Pentru că se, se spun oamenii din rău pres care au fost obligați de aceste imagini, press, pen, era... scuze, da, că se urmărea începuse practic vânătoarea, între ghilimele, a manifestanților. Adică oamenii urmau să fie identificați, bineînțeles, și cei care au fost supărători și să, să pățească lucruri cum au urmat protestele internaționale și s-a întors puțin uh, roata, n-au mai făcut acest lucru. Însă, imaginea respectivă au ajuns în posesia poliției. Acum, pentru că oamenii să înțeleagă pentru că la vremea respectivă Ager presa a recunoscut că a dat imaginea a spus că nu e, nimic, nu e nicio problemă, nu e nimic ilegal. Să înțeleagă de ce nu e în regulă, de ce nu e în regulă lucrul Să Este ca și cum a sunat la Europa FM, Ați intrat la una dintre emisiuni, ați spune exact. jos guvernul, pentru că eu cred că acest guvern este format din incompetenți. Deci, și apoi poliția ar suna la Europa. FM să ceră numărul de telefon. Exact. Ar spune, avem noi o suspiciune că omul ăla este violent și că, de fapt, parcă am mai văzut exact. noi undeva. Dați-ne și nouă numărul de telefon și eventual și CNP-ul, dacă participă la un concurs. Exact. Așa ceva nu se face niciodată. După cum nu exact. se face nici invers. Adică, de exemplu, dacă un ONG, să spunem, da, cere unui... Uh, uh, ci la Ager Imaginile în care jandarmii îi bat pe demonstranți ca să identifice ei pe jandarmi să-i dea în judecată. Nici asta nu se face, pentru că dacă le consider ca jurnalist în munca de, de, de zi de zi, de interes public, le furnizăm oamenilor. Nu le furnizăm nici guvernului, nici poliției, nici parchetului, nimănui al cui decât publicului, în măsura în care le considerăm relevante pentru public. Da, există o posibilitate, sau mă rog, un moment în care o redacție trebuie să ia în considerare cu multă atenție dacă să furnizeze sau nu informații autorităților și asta numai în cazul în care este o decizie a instanței a instanțe. în acest exact. sens. Și chiar și atunci, în democrații consolidate, cum e de exemplu Statele Unite, sunt numeroși jurnaliști care ajung în spatele gratilor pentru uh, refuzul de a aplica astfel de uh, da, deciziile... Nu-și dezvoluie sursele, nu furnizează da. materialele... Exact. Materiale Oamenii pentru... stau două săptămâni, o lună în închisoare și stau da. cu eliberați că nu este o infracțiune gravă să nu-ți să nu uh, dai uh, registrurile în legere poliția. Corp, în cazul ăsta nu niciun, da. niciun, uh, nicio hârtie de undeva, ci noi am scris acum trei săptămâni că potrivit unei surse, cea care a sunat la ager pe să facă rost de imagini ca să fie urmăriți manifestanții, a fost consiliera lui uh, uh, Carmen Dan, care se numește Claudia Nicolae, ea, care lucrase înainte la Ager Press, a sunat, a cerut uh, aceste lucruri, după aceea în noiembrie a fost numită director general la Ager Press, ceea ce este și în acest moment. Am sunat-o atunci pe, Carme, pe Claudia Nicolae, care a negat, a spus, nu e adevărat, Nu aveam timp să o sun pe mama, eram foarte ocupată, niciun caz n-am intervenit eu în calitate de consilier al ministrului interne ca să cer aceste imagini. E, am intrat în poziția unei înregistrări, că asta publicăm astăzi audio, a unei convorbite telefonice, pe care am trimis-o înaintea publicării lui, uh, Claudia Nicolae, actualul director general al Ager Press și fostul consilier al lui Dan care, din care se aude clar cum ea, în calitate de consilier al lui Carmendan, a s la Ager Press, la o colegă de ei, la o actuală colegă de ei, și a cerut aceste imagini și mai mult decât se arată, se, se aude clar ce cere. Cere imaginea unui om care ar fi fost bătut de, de jandarmi într-o anumită ipostază și să dea mai multe imagini. Deci este explicit ceea ce a cerut uh -huh. în momentul respectiv consilierul Ministrului de Interne. Deci a prins-o cu minciuna, Un funcționar clar, public clar. care a mințit public în privința unui subiect de interes public da, și care acum a, a devenit... Deși sigur că era o registrare telefonică între două persoane, dar nu era privată pentru că era consilier da. al ministrului de Interne în momentul. Și într-o chestiune publică, nu vorbea despre ce. Să are de la înregistrare a spus însă că nu e nimic ilegal și că, de fapt, vorbea despre acele uh, imagini după ce ele fusese furnizate de, de Ager este o minciună. Din înregistrare da. se înțelege clar că. Adică nu, nu avea de ce să vorbească după aia dacă Argepres le ar fi dat. Nu. El cere de la Agerpres în momentul în care era mâna, una deci, din mâinile drepte ale lui Carmen Dan. Consilierul ministrului de Interne, Carmen Dan care da? este suspectată că a organizat intervenția brutală a jandarmeriei împotriva manifestanților pe 10 august. Cere imagini ca să fie identificați oamenii respectivi și, și minte atunci când ți-a întrebat dacă a cerut acest lucru și, și a dovedit este... prin publicarea unei cum telefonice că de fapt a mințit. Da, Și a fost promovată ca șef al Agenției Naționale da, de Presă. General, în ăsta director ai, exact. general, la fel, un om prins cu minciuna. Bravo! Ne place în ce țară trăim. Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM